як підбадьорює себе перваком з пляшки без шийки. Всю ніч горів чаячий каганець. Господиня час від часу мотлихалася на своєму троні, а перед досвідком злізла, налила собі самогонки і видряпалась назад, показавши довгі, тонкі і білі, як сніг, ноги. Натягаючи рядно, вона подивилася у мій бік недобрим, ворожим поглядом. «Як ваше прізвище?» запитав я вранці господаря. Молодиця вже тарабанила в сінях коновками. Окільнюк, Сильвестер Окільнюк. Той, що б'є мертвих, ще хрупів у кожухах на ослоні. Я взувся у теплі підсохлі чоботи, вмився на дворі терпким снігом, витер рукавом лице. Молодиця була не в гуморі і не відповіла на привітання. У хаті я сказав старому. пане окільнюк. Ви не маєте бажання піти зі мною по зайців. Я розіклав у лісі сельця. Старий зиркнув на двері, якусь хвилину думав, прислухаючись до гримоту, і заперечливо покрутив головою. У лісі я готовий був умерти, побачивши на краю галявини розшматованого вепром зайця. Та доля не скривдила мене. Між стовбурами на гілячках, як хлоп'ята, висіли великі вухані. Я перестав силься і перекинув через плечі здобич. Крім мене, з хатини ще ніхто не виходив. Окільнюк спав на печі. Молодиця через лійку наповнювала пляшки, складала до кошика, кудись збираючись. Побачивши, як я розбагатів, вона кинула на мене заздрісними очима. «Шкода», – сказав я, – «шкурки мені ні до чого, а зайці замерзли, хіба що прийдеться почекати або лишити їх вам». Вона вперше усміхнулася. В її роті не вистачало одного переднього зуба. «Покладіть, нехай відтануть. Незручно, я вже у вас забарився». А шкурки гарні. От справили б Семенові комір. Мабуть, я ще не піду. Та й правда, вона чогось зашарілася. І «Я несу це зілля на польську колонію», – махнула вона кошиком. Виміняю муки, може, печеного хліба». Куточки її губ неприступно зігнулися на кашель чоловіка та через мить їх знову відпустило. І вона, як учора, повела на мене наполоханими і однораз колючими очима. Мимо віконця вітер зацідив сніговою порошею, в хаті посутеніло. Молодиця нахилилася до шибки, мовчки повстоїла, тоді поспіхом накрила хусткою кошика і нічого не кажучи вийшла з хати. Оласно ляснули сіношні двері. Окільнюк засупів і повернувся на другий бік. Видобувшись з кожухів, сів на ослоні і почав протирати очі той, що бає мертвих. Угледівши мене, він зіперся на лікоть і замислився. «А, це ти, – мовив він. – Пізнаєш? Вас тут небагато приходило умирати. Тобі пощастило. А двох?» і він розглянувся по хаті – і проадив тихіше. Двох мій старих закопав у лісі. Чомусь посміхнувшись, він поминив мене пальцем до себе. Тиждень спокою не було. Лупцювалися, аж гай шумів. Не могли поділитися ганчірками з мерців. Він рвучко схопився з гнізда і почав натягати штанці. «А я зайців наловив», – повідомив я. Малий поклав босу ногу на зайця, Наморщив, як дорослий чоло «Мої не здогадаються», – сказав він, очевидно, про батьків «Мені однаково, нехай побігають, а ти добре, що прийшов Мене сумління мучило, думав, розгризли дикі свині живий, то добре, що живий Самогонки тобі давали?» «Давали», – відказав я, – «для колонії гонять Колонія їм дає соло, та вони їй самогонку, так і перебиваємося» Дитинства цей хлопчик не знав і не знатиме. Він засвоїв мову своїх прикрих, недовірливих, звіркуватих батьків і, не знаходячи більше нічого цікавого, змалку не злюбив їх. «Пошукай, ножа», – попросив я. «Візьми, – он на комені. Будеш знімати шкурки? Ти мені допоможеш?» «Та ні, я не люблю крові». «І я, брата, не люблю», – сказав я. На світі дуже багато людей – Вивчало родовід сімей. Один накопичує, другий розкушує,